Egun eskolegia egitura atze berri bat uh, marxian ezagidu, eh, herri gusiak elgarretatuz, eta kompetentzia ekonomikoaren barnen, laborantzaren ardura ere hartuz, eta beraz, uh, guretako zuzen zen egitura atze faseo hortan, egitura publiko hori uh, proposatzea, eta hara, hori, hori egindugu, iduriz uh, begi, Honez ikusia izan da, eh, laborantzako komisionean eh, presentatia izan da eta haipatu dute. Luhaman ikusi du lehenakariak nola galdi nazuen, galde hori ministeritzat uh, iraganaz idien, eta beraz ikusi du ondorio zein zen dien, mena guetako uh, baita da uh, hori lehkian ezartzia, le le le le le le eta modelo baten uh, kamiatzeko, zen ta hor, nahi dugu uh, estituzione bat, nun, uh, gizarte zibilak parte hartuko dien, hautetxe parte hartuko dien, laborariek parte hartuko duten, eta, bai, eta kolektitateak, eta odiana egin hala ainitza senta la gwaranzia denen ardura baita eta beraz sentzu hartadugu ke proposamen hori egin